اوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إلا المسلين الذين هم على صلاتهم دائمون والذين في أموالهم حق ام معلوم اِلَّا الْمُصَلِّينَ مَخْكِ صِفَاتِ اَغَا ذِكْرِ شُو چِهِ نِسَانَا خَلُوعَ فَيْدَا شَوِدَي اَغَا دَ خَلُوعَ مَانَا اللَّهَ تَلَا ذِكْرِ قَلَا جَكَلَا دِتَا مُسِبَتُ رَسِي نده پريان که يو به سغيږي هاو چي کله وته خير ورسينو بیا د منوع وي پر د حق نه ورغي نو صلی الله جل جلاله ذکر کوي چې الا المسلين مگر چکم مزګزار دین او اغا ل جلال جلاله دتي صفات او نام محفوظ ساتلی لري چا د بل حب او د بل حق منغي او دویم چه اغب بی سبریو کی او دغرنگی پریانده و پالابانده اترازاتو کی نو چې کم کسان موسکون کی د نو د ده دینا پاک دی نو دان نه صفات ده اغب ذکر گئی چه جاکی دان نه صفات وی نو اغب ده ده صفات ده خلوع نه اګه فاق پېو پدې کې دوه صفات ذکر کړي چې هغه متعلق د مذدي یو دلته ابتدایي یاد کې ذکر او بیا وروسته د مذم متعلق یو وصف صفات راځي نو ته لګی دا چې دا ناکاره صفات انسان کې د بسبره او د proti حق منکول او د ختمي کې نو دا مذ په دې کې زیات تاثیر لري چې انسان موس کینو د مذ ولنه غنده صفات تر ختمي اللہ پرمائی اللہ المسلین لیکن آگا کسان چی اغموز کئی فرائز دا کئی دا اللہ حکم دا کئی اللہ دین کسان ہم علی صلاتہم چی دی پدے قلو منزنو پدے پرائزو باندے فرازموز باندے دا ایمونا مداومت دا ان کی دی ہمیشہ والے قونگیری داګه دا اوقات او خیال ذاتی داګه د تعداد او مقدار ذاتی روزانه پنځه وخت موست کوي نو د کې بدغه غندې سپاد نه وي او الذین کسانو کې بمني چې په اموالهم حق معلوم چې په مالونو داګه کې یو حق معلوم دی لکه دې کې تفسیر خزينه غز زکات ذکر کړی دی نو زکات هغه معلوم شه مقدار معلوم دي فصل دلندي وی شلمه ده د شلم وجی وی لسمه سونوي چاندي وی نقدي وی کال پي وولي سامان تجارت وی پلاټ وی دکان وی نه پاري کې سل وختمه روپاينه یو کال بعد هغه داني دي کې معلوم دي بيزي کې ټولو کې شریعت کې محسوس تعداد کې زکات ته وغه معلوم شي نو الذین داګه کسان دي چې په معلوم دي کې حق او معلوم حق معلوم دی او حق د چا دي نو لسا ال المحروم لپاره د غختون ګره چې هغه ګرزه والی نو هغه ورکول په ګاری هجه محتاج وي یو عادتی سوالی نو چې پوهېږې چې بس د عادتی د عادتتی خاببیږې نو رکول په کار الله دا چې د الله نوموالی نو بیا د الله د نوم د احترام د ووج س س ورکول په کار دی عادتی د هغه نهدي ورکول په کار ک د الله نوې ذکر ک الله د نوم د احترام د ووج شو نو ساائل د پااره د غښتون کې حق ده محروم او ده پار ده محروم نه محروم یو هغه د چې هغه خپل ځان پخپله محروم کړي او بعض ټیم کې کدي محرومو غیره و ان سالا کل أكل نه کل بل محروم کی اگر چې ده واړي خو محتاجی ضرورت مند دي خلق نه واړي خو خلک او کله ناکله د پخپل نه واړي بزان سختې دی ری نو دا سې کستمال لاوي دغه حق نو په تولګی ده مشرکه دوه قسمه خلک دی محتاج یو د چې واړي او بل د چې نه واړي د واړي قسمه مال مول پګاری چې کم زکات ته نو چې کم اوستن کې د سالګری دی هغه ته ورکول پګار دی او کم داز دي چې هغه یې نه غواړي دبل ته لا ننې چېناغې ته ورکول په کار دی دواه ک مت ورکول په کار دی پر کاله پرملحق معلوم ده د غښتون کې دی او دابل چې نه غواړې مختاج دی یا خلک ته نوررکيناغته مرکول په کار ديول یو ص کوونه بیا یو مدين او دګځان دي چې دی تصدیق کوي ید لري بیاو میدين. دست د جزاه نوور د جزا نو د هغې تصدیق کول دا بهترین سبت دی دا انسان د دغه خللو نه ب نه انسان سايله باندې اعترااد کول غم کې پریشانوږې چېره دغه مال را سره و را و دی نه انسان سي دداخلت یین انسان په ډیررو سیزو باندې اما د کوي په ډیررو ن کو عملو بندې کوي او دکه د خت یږین انسان د ډیرروګونونونه او د ډیرونه فرمانونه هغه سااتی د اس د اخلاق کوی بنیادی شي پاکایدو کې هغه اده د خرت ده چې د د وجه انسان سی د جوونتیری چکل کله دا اکې مضبوط او پل ویو او د د استزارار وي والاکسان هم چې دوی من عذاب بررب هم دا عذاب طرف ملنا مشفقونا خائفونا اغيريدن کیشواق د الله نه یارا سره د علم چې فتدا د الله جل جلاله ذات او صفات هغه د معلوم دی الله پیجن او یره کید الله نه تعظیمن چې الله دې زړبی ذات او شاید چې جماع عمل قبول شوی او حال چې عذاب رانی کی لو دالنا سره محبتهم کید الله تا زین بی وسره سره د دینه د الله نه یرم کید الله نه اور په وجه ذکر کئ زګاین کا عذاب درپ دی یی کین نن عذاب غیر معمو معمو غیر معمو من نه نه نه ناکابل وخوف جینسان داغلی میزان عمو کې وګړي یانه چینسان ځان معمول وګړي غیر معمول داغلی نييره پرکار دا داغې نه عمو کې چې دې نيري پرکار داغې نييره پرکار د قابل لخوف دی غیر معمول دی معمول نه دی یعنی قابل لخوف د داغې نييره پرکار دی ویل وی بزرگان چې زما نه هیڅ اوسلیلا هغه ندینا امنګي کې دلني په کار جنت دی شه دي چې داګه طالب لوړي کې دلني دی په کار او د زې چې داګه نه خوف کوون کې د بارا هغه قدرتې دلني دی په کار د بچاو اسباب په کار کې کوشش په کار دی اوش پا او رسوند په کار دی هغه قابلیت خوف دی هغه یې را په کار دی امنګي کې دلني علنی دی په کار دی وسړې د واره مې کېنی او د دې حالت نام یې راه نو به هرحال او pkg غل نه امید او pkg غل امید او pkg غل ایمان د انتخاب او رجا ایمان د یار یو امید څرمنځر چې د کوم انسان امید غالیب شي نو الله غفور رحیم دې موزر نه کی تر گرمی او بدی انصار کینو مفاهیم کې یوته ودا د اخرت مسله ذکر کیم الله سبحانه او چیر په انسان باندې طالب شي خوف نه د خپل نقصان مړه غوې بل جنت نشته خبر ده نه لکه موږ چې بس بار غنا باندې ورس لوکو خوف غالب شي دام خندري او که انسان باندې یو میه غالب شي دام خندري نه د وړ بیلنس وګار څنګه چې نه کولې شي دیو صحابينه علي باندې چې یو مرسي د داخلیت کې اعلان شي چې ټول جهنم تزیو جنت ته نو امید چې او که اعلان شي کیو بجہنم ته دې ټول <سؤال> خلق مجند ته زي د یره میاداته یالو <سؤال> بزوګي زين یره پرکار دا الله <سؤال> نو امید انکه چیرکه د یره درکېوینه د ګونا نماندځي او چې امید درکېوینه عمل بکې نو دغړې شی په کار وللنین هم لی فروجهم حافظون دا که سان دې چې د خلل شرم غون حفاظت کې د حرام نه زنا نه د غلط لانس لګېته نه نظر نه د خپل شرمګا دغې حفاظت کوي اللهله ازواجه مگرر نه په خپل بيیان باندې او ماملکه مان هم ننسې غلامانې چې مالیک شوېديخ لا سونهدي ف نه هم غیر ملوومین د نهدي په دی باندې ملامتې شي د نور حرامونه و خپل زت سااتې شرمګا به ساتب پاتې ببي شووه انسان که الله خواايشانت پیدا کړي دي. دا ظلم او دا غیر بره جهاز لار نه وي دا غیر پر الله سلوو بياني جهاز کړو مکدا او دا ملي کثرانونه ګنيزان نه په یوه پلاسي او په او په سري مجاهد چې څومره بیل او شي نو دي استيضان اوس يومياش عزت یې نه وپا کې داګه په ټولګي چې ما شوم مسئله دشته نو بغیر د نکانه مجاهدين الله مسلمانان الله چې چا پمل کی وسو کې نو هغه سره تعلقات دې سا ساتل او داګه ننده پوڅې ته لکه یو پشلی راځي نو دا الله انسان کې شهوت پیدا کړې دې د پر جې سې لا رېځ کې مې دي الله وي فنه غير ملومين دې ندي ملامت کړې شي دې باندې بده کې هیڅ ملامت یا نشته د دې پر حلال دې پدې مؤاخذه نشته فهمي به تغاورا ادالک جج کالاش کو دې نه ندینه علاوه تلاش وکړو د خپل بیبیو د وینځینه علاوه تلاش مطلب خپل شاوات لاس سره یا نرینه نه یا پردای زنان نه هیڅ نظر سره یا بش رنگا سره داګینه علاوه د خوایښت په پلو پلو تلاش وکړو نو فو الیکهم العادون دا خلک چې دوی هم دوی تجاوز کولې د حلال او حرام تر دا حراميان دي ها چې نه جایز تیاوس کی دا حلال او نا حلال او حرامه والذین هم لآماناتهم و عاد بإمرعون هغه نه هغه ځان هغه د خلوع نه پاک دی چې هغه د خپل اماناتو که امانات هغه د الله تعالی دی دا لدین ما مات که هغه امانات د عبادت دی د بندگانو دی که هغه امانات فیسی دی که هغه امانات بل مال که هغه امانات خبر دی هر کیسه امانت دې دا الله دې د بندې مال دې ډېر مال دې خبره دا تاسره امانت کړې دا وعندهم او دا رنګ وادو خپل لره واده د الله سره د بندگان سره د طالب قرآن سره د مسلمانانو سره راونه داږي له حسرتي امانه اجازه داږي له حسرتي او واده پوره کوي له داږي له حسرتي الله و دې تک خلعه د صفات نه هغه خلق پاک دي چې چا کې د امانت باندې اغا امانت اداکی او قاها شدید غوی وفاقی فدی دوار وسیدو نه عادت ساتي ددی دوار او خیال ساتي والذین هم بشهاداتهم قائمون الاو یرسلکم پاک دی دخل عنا چې علی په كله گواهه باندې قائم نو گواهی هغه په معاملات کې را نو گواهی په هر څه کې چې کمه گواهه دی او نو قائم باغی باندې ولارد باغی کې تغیر نه کوي باغی کې تبدیل نه کوي باغی کې دې تنګوري چې د appBar دا شه دارور دے یا دوست دے یا د گاونډي دے بس چې کوم حق غواړي د باغی باندې ولارد اګه نور گاونډي بل اړشتاړ دوست دشمن دې تنګوري چې کوم حق غواړي نو باغی قائم ولارد والذین هم على صلاتهم او هغه کسان چې خپل منځونو باندې مزي دوپاره ذکر کړو صفاتو کې یحافظونہ حفاظت کلی واخوله اوقات کی ادا کلي پس پن پر دیم باندې شرط خپل شروط داداب د سنت منذور ادا کئ وګور راځو په څه آیات اولیک راګا اخیریا اې زه په یې ذکر نه سره د ټولو صفات شروط سره تللی خبره اولیک الاو دنه صفات مالک ساتھ ټی کم ذکر شوه الا المسلم ن پدی پره یغه مون نن درس کې وې اولیک د صفاتونه ولکسان جری په جننته په باغونو کې په جننته کې مقرمون د دې عزت کول شي په هر قسمه اکرامونو سره په بیانو سره په باغونو سره په جنونو سره په مزو سره په هر یو شي هر یو قابلیت شي د اکرام چي ده الله جل جلاله په ددې صفاتو کسانو په جننته کې اکرام کوي د دې اکرام او عزت کو شي دا صفات د ځن کې پیدا کول فکر دی ها د صفات دی دا انسان د د د شه دا رنګي زکات شه دا غي اوزان پیتا په لا ټول وګرځي تدې سره جنت نا د جنت کیسه ما کیسه کرامو حاصلې الا <سؤال> المسلمين لكن مس بزارج دي الضا دي كتاب صفات خل نشتا الذين دا پسندي ونج دي على صلاتهم فمنزل قلوبان دي دا جي بوله هميشه عليكم دي والذي دا پسندي بي اموالهم حق مالون حق اطمقرار دې نسای نه د پاره د وګړو کی ول او د پاره د محتاج غیر سائله چلوه والی محرومون کی ځان له ره جا محروم چې خلکو محروم کړي کې دې کلک تلګنور کوي وَالَّذِينَ وَاَكَسَانُوا صَدِّقُونَا جَاكِ دَلَرِي بِيَوْمِ الدِّينَ دَرَزِدَ كَامَتُو وَالَّذِينَ دَا كَسَانُوا دِي هُمْ تِدْوِي من عذاب ربهم رب دا عذاب دا رب اللہ مشکتونا یرا کهون کدی من عذاب رب کا یکینا عذاب دا ربستا غیر معنون دی غیر معنون دا اگهنا امن نشکی دی یعنی یرا پاکار دا دا ندې ناکابل له خوف ناکابل له خوف یني کابل له خوف دی ناکابل له خوف نه کابل له خوف دی والذين ما وَا كذبهم جدئ لفروجهم شرم داوخه لا حافظوا للحفاظت كون في حرامنا الى على سواجهم اگر مب بيانوا قلوا او ما يا بابنزو ملكته منهم شي في لازمنا تدوي طيب نام فسيكن غير ملومين للذمي غير ملومين ندي ملامت ليشوي پدوي باندي دي فَإِنَّمَا يَتَجَارَىٰ مَرَادُ آلِ فَمَلْفَسَاسُ إِذَا تَاجَ تَلاشِ كِ وَرَالَالِكَا عَلَاوَدِ دِينَ دَفَايش کُرَکولُ فَأُولَئِئِكَ دَگَسَانُ هُمُ نَادُولَهُمْ دِتِ تجاوز کُن کِ دِ حَلَالُونَ حَرَامُکَا وَالَّذِينَ امْسَكُونَهُمْ جَأْئ لِأَمَانَاتِهِمْ لِفَرْدَ مَنَتُنُکُلُ وَعَهْدِهِمْ دَپَارَ دَوَادو کُلُ رَأْنُ نَارَيَاتُ سَتُبِنی پَادَ دَوَادِیو کُ او فاده وادي او پورا ګولو و وفاد امانت بانده و ففر قول دواده بانده راغونا اعیت ساتول کده واللدهینا کسان هم جدوی بشهاداتهم خلو گواهو بانده قائمون اکلک والاردی تاهی او تبدیلی لکی واللدهینا کسان هم جدوی على اصولاتهم فمنزول خلو بانده يحافظ اولا افازت کون کده وقب وقب اولایکا درنه کسان في جننات فبابنو کی مکرمو هاي از ذا باك في <تصفيق> الشات